Begira ezagun orain nazio batertera Mexikon, ez da amatzen droga trafikoaren ondoriozko odo liurtzea. Boste aurten bertan hildakoak. Calderon presidenteak bere eskuetan hartune izan du arazoa. hiru bidai egin ditu azken ilabete honetan bertara armada bidali duara, eta orain estatu batuen laguntze ere eskatu du joken alda zabagunon. Egunon, egunon joanndelarrun batean Estatu Batuetako funtzionaria bat eta bereeinra hil zituzten zidat joare Obama presidenteak ere naigabea direra azizuen hilketa haien gatik. Agian horregatik Felipe Calderon presidenteak ozen esan zuen estatu batuek serioski implikatu behar dutela bortxakeriaren kontrako borrokan izan ere bi herrialdei da hozkien sortzen da krimen antolatua estatu batuetan kontsumitzen den droga eta beraz arantz trafikatzen dena eta itzuleran arma trafikoa estatu batuetatik egora doana arazonek estuasunak karri dizkio ziudat juare ziezezik mexico osoari, bai estatu batuek bai kanadak aholkatu bai dute arako rik ez egiteko naita nahizkoa espaldi bada. Horrek kaltean dela ekarri die akapulko eta Ribera maiako hotelei. Bestalde kalderonek armada bidali du ziudad joarerez aldera ango seuritatea zaintzera baina antza denez ez du askorik lagundu eta halaxe kritikatu zuen Janeren Napolitano Setate idazkari Amerikarrak. Nolana nahi ere garai eredugarri izan zen hiria berreskurattzeko plana egina duka kalderoek bereziki enpresak sutatzea eta eskolaz eta osasun zentroz hornitzea hiria.